Nyolc. A boémiai zsoldos torkán megvillant a tör. A kiserkenő vér a következő pillanatban aláhullott az irdatlan mélységbe, hogy a megszenteletlen hűlt rögöket termékenyítse meg. Véresség, gondoltakán és megpróbálta elképzelni az alant lakókat, akik fejére a magasból forró csöppek hullanak. Miután óvatosan leengedte a haldokló testét a perem szélére, körbe pillantott. A környék kihaltnak tűnt. Valahol a fejük felett dévaj kacaj harsont. Egylebegő bordé ólomkristály ablakai csillantak a mindent áthevítő tűzfénybe. Ideje búcsút inteni a kéregvárosnak, futott át a nomád agyán. A gondola ott levegett a lyuk alatt. Csak el kellett vágni a véres törével a rögzítő köteleket. Nyolc súly találta talált a peremnél, egymás után bedobálta őket a gondolába, és leugrott mellék. Amint a tákolmány süllyedni kezdett, a merevítőkre erősített ballonok lassan kibontakoztak a alól. Kán lába alatt ingott az egész alkotmány, gyomra a torkába tordult, legszívesebben kiokádott volna a mélységbe. Nem szokott hozzá, ilyen magasságban levegék, Bele kellett a néhány pillanatba, mire keze remegése múlni kezdett, és a látása is kitisztult ahhoz, hogy kivehesse a mélyben szikrázó, szabálytalan össze-visszaságban elhelyezkedő fákja foszlányokat. A szurdokban amúgy sötét volt, a közeli sziklafalak dermesztő hideget árasztottak magukból. Az elsüllyedt város elől dögledes, fagyos kipárolgás árat. Pest is bűz. Kán megtörölte izzadó homlokát, és arra gondolt, inkább ezer karászlavai obsziak, mint ez a küldetés. Legalább tíz ölnyit süllyedhetett már a hangtalan gondolával, amikor egy árnyék eltakarta a kéreg városból leszűrődő vörös fényt. Csak egy zuhanó valamit látott, éppen csak arra maradt ideje, hogy félreugorjon a becsapódott test elől. A gondola megingott, vészesen oldalra dőlt, s ha a nomád nem kap utána, a test minden bizonyal menthetetlenül belezuhan a szakadékba. Forró lélegzet csapott az arcába, amikor magához rántotta. Az öreg istenemre! Hú, köszönöm! Az örök lángoszlop, vörös árnyéka egy ércmaszkon csillant. Na no, meg két végtelen mély szemem. Nem hittem volna, hogy sikerül. Kán dühösen elszakította magától a lányt. Túlságosan sokáig szorította magához. Nem akarta tovább érezni a feszes peblek melegét és a combok izmosságát. Ez ostravaság volt, jegyezte meg borusan, és elfordult. Odalent már kibontakoztak az éjszakával a sikátorok, a roskatok, kunyhók körvonalai, a házak között a gomolygó ködben lomha árnyak súroltak. Nem volt más választásom, mondt az állarcos, és neki támaszkodott a gondola korlátjának. A szurdokban talán egy rejtett barlang nyélásból szél végig, belekapott veres köpenyébe és sötét hajzóhatagába. Mondtam már, hogy le kell jutnom. Mi olyan fontos neked odalent? kérdezte a nomád. Miért? Neked mi olyan fontos? kérdezett vissza az ércmaszk. Jól van, ki nem hajítalak, de amint leírünk, mehetsz, amerre látsz. Azt sem érdekel, hogy a mély lakók azonnal végeznek-e veled. Csodálom, hogy egyáltalán élsz még. Figyelj, nomád! A lány közelebb húzódott hozzá, hangjával őszinte fájdalom érződött. Keresek valakit, a nővéremet. A durzáni dzsámiból rabolták el néhány hónapja, és a nyomok rajzsimba vezettek. Bizonyos vagyok benne, hogy aki elrabolta, eladta odalent egy mély lakónak. Ha így történt, a már régen megbecstelenítették, vágott közben a kán egykedvűen. Nem segíthetsz rajta? Tudom, az élete fa batkát sem többé, én mégis ki akarom hozni onnan. Jobb neki, ha oda -haza hal meg, a dzsámi kertjében, szeretett rózsái között. A nomád a fejét rasztat. Nem, ez így túl ostobá hangzik. Csak ezért nem jöttél volna el idáig? Igaz? be pillanatnyi habozás után az állarcos. Nem csak erről van szó. Ne folytasd! Nem érdekel, miért jöttél. Kán egyetlen kézmozdulattal jelezte, hogy valóban nem kíván több szót vesztegetni a témára. A lány engedelmeskedett, hosszú hallgatott. Közben egyre csak a közeledő szurdok vizsgálgatta. vizsgálgattak. Innen már jól látszottak a viskók között csörgedező gennyes patakok, a szuldok faláig érő fekete rögökből meredező keresztek, ahol valaha a temető húzódott. Mintha mindenre valami vastag, koromrétek réteg telepedett volna, a kipárolgó szagok pedig ebben a magasságban egyenesen elviselhetetlennek tűntek. Kán aggodalmasan tekintgetett körbe. A sziklafa közelebb suhant el hozzájuk. Hirtelen az édes felületéből meghatározhatatlan formájú alakzatok váltak ki, és a fagyos éjszakában suhanva feléjük kaptak. Élőlények voltak, ez kétségtelen. Sikaglos testű élőlények, pikkejéken megmegcsillantak megcsillant a a fákja fény. – Vigyázz! – kiáltotta a nomád, de már elkésődött túlságosan közel hajolt a perenhez, és amikor megpróbálta kivenni, hova ereszkednek alá, az egyik teremtmény egyenesen felé kapott a sötétbe. Csak egy örvénylő képződmény volt, villámgyorsan és cél tudatosan hasította a levegőt a feje irányába. Valami megvillant, egy kitártott sötét pofában, vörös tűzköpet gyűlt a bűzhött torkokban, aztán... Kán felugrott a melvédre, és szabjájával a kígyó tekergőző nyaka felé vágott. A penge beleakadt valamibe, ami kemény volt, és nyálkás. Aztán szikrát hányva lecsúszott róla. Hátra kiáltotta a nomád, és lerántotta a lányt a lebegő szerkezet aljára. Fejük fele teszelős igyekezettel kapkodtak a kígyók, hosszan kinyúlva a sziklafal keskeny nyílásaiból, beleszántva az éjszakába, zsákmányra, friss vérre fágyva. A következő pillanatban fűsiketítő csattanással felrobbant felettük a gondola egyik léggubója. Azonnal zuhanni kezdtek pörögve, ide-oda csapódva a sziklafalak között. Kán magához húzta a lányt, és óvatosan kikandikált a melvét felett. Odafönt tehetetlen sziszegéssel tekerögőztek a szikla szörnyetegek. Lassan tudatosult bennük, hogy a lebegő a benne lapuló melegvérőekkel együtt eltűnik aksi szemeik előtt. Jobb lesz, ha kapaszkodsz, suttogta Kán. A lány válaszolni akart, de a következő pillanatban a léghajó kosara neki csapódott egy sziklaperemnek. A fonott melvét felhasadt, aztán egyszerűen kiszakadt a helyéből. A nomád és az érc maszkos lány otthimbálóztak már is a mélység felett, egy kötél végébe kapaszkodva. Mindjárt, a án, tarts még ki egy kicsit! Nem kellett sokáig várniuk. A lábuk alatt mind közelebbről látszottak lobogni, az éj hasadék fakófákja fényei. A házak mint sebesebben bontakoztak ki a sötétségből. Egyenesen egy szűk, komorházoktól ölelt tér felé zuhattak. Kár csupán annyit tehetett, hogy alulra küszkötte magát, csak így érhette el, hogy elsőként ő érkezzen a nyálkás macskakövekre, és a lány az ő testén landoljon. Kemény csapódás volt. A sárga köveken vérfrecsend szerte, de a nomád nem törődött vele. Fürgén oldalra perdült, elkapta a lányt, és már vonszolta is maga után, nehogy a kosár és a ballon maradéka, maga alá temessék. Alig, hogy néhány ölnyi távolságra rángatta a félelemtől szavaszeget teremtést, járművük roncsai hangos ecsenéssel csapódtak a tér kövezetébe. Aztán Csend lett. Nyomasztó, fenyegető csend. Kám a magasba, de a kéregváros bazalt mennyezete most olyan távolinak tűnt, mintha valahol a csillagokon túl feszült volna az égbolton. A csillagok fényét pedig a kéregbe vájtjuk, akkor leszűrődő tűzfény pótolta. Hideg van ide len, nyeszörökte a ruhád, szánalmasan, miközben megpróbált talpra vergődni. Kán átölelte karcsú derekát, és egyetlen rántással felsegítette. Robert megszokni. A szemed néhány percen belül képes lesz átlátni ezen az átkozott gomolyagon. Az étszmaszkos maszkos, motyogott valamit hálaképpen, de még mindig szédelegve igyekezett körbe tekinteni a téren, ahol álltak. A házak tornyosultak körülöttük, ablakaikban nem égtek fények. A levegőt a mélység dohos szaga töltötte meg. Csatorna és pestis bűz, hátborzongatóan nyers elege, ami egy csapásra felélesztette a nomád ösztöneit. Jobb lesz, a igyekszünk, mormogta. Nem sokára ide sereglik néhány kíváncsiskodó. Valóban. A sikátorok közül már is gyülekeztek az alant lakók. Magukat vonszolva vergődtek előre a házak tövében. Meganyi, rothadó, élő hold. Kán megborzongott. Az éjhasadék lakói elszoktak a természetes fénytől, ezért szemük megnagyobbodva düledezett, sápatak izzással. Bőrük pergament sárga volt, mint a holtaké. Öltözetük rongyos, szintelen. Lassan, de növekvő móhósággal közeledtek, ahogy megérezték, a magasból érkezettek, friss, Napsütötte bőrének illatát. A nomád szabját rántott, mire a szűkölő teremtmények ilyette hátratán torottak. Ne, nem lesz itt szükség fegyverre. Arra, kiáltotta, nem törődve korábbi fogadalmával. Ha magára hagyja, a lány perceken belül halott lesz ezek között. Áttörték a mint jobban szűkölő gyűrűt, Időközben egy pillanatra megcsapta őket a lomhatestekből áradó dögletes kipárolgás. A mévárosban nem csörgedeztek természetes vizek, csak a kérek negyedből a sziklafalakon lecsurgó szennyes lé gyűlt össze a csatornákban. A lány dörcsösen markolta a nomád kezét. Futás közben átbotlott néhányszor, de mindent megtett, hogy tartani tudja a lépést. Átszáguldottak néhány sikátorom. A jéghideg kőt gomolyag engedelmesen nyílt szét előttük, stárta fel a szóddok aljába kanyargó útvesztő újabb bugyrait. Aztán lassítaniuk kellett. Lábuk bokáig merült az ingatag rothadó talajban, amit csak imit omot borítottak kövek. Mocsár? illantált Kán agyán, aztán elhessegette magától a gondolatot. Pedig... A sziklatalapzat réseit valóban eleven láb töltötte ki. A lábnyamaikban kénköves buborékok gyűltek.